«Навіть не знаю», – сумнівав, – промовив Іполіт. «Я б сам хотів дотиснути». «Ну, дорогенький, ну, люб'язний друже», – почала пускати бісики Муся. «Ви ж мене знаєте». «Знаю. По-вашому все одно буде», – зіхнув Іполіт Вікентійович тяжко. «О, якби ж то ви, Мар'я Матвєвна...» До мене хоч мізерну прихильність виявили. Муся ніжно свою долоню на його руку поклала, думає, я тебе дотисну. Але дотиснути не встигла. До салону зайшов Олексій. Здивовано зиркнув на парочку і поглядом у Мусі запитав, хто це такий тут розсівся, чи не потрібна допомога? Та ледь помітно головою хитнула. Олексій одразу ж до шинквасу подався. Який же ви пустун? Іполіто Вікентіовичу кокетливо відказала Муся. Вам би про користь справи думати і продовжила натиск. То дасте мені добро на допит. І Політ накрив її руку своєю теплою і вологою. Дістав з кишені ключ від каюти ув'язнених пані, простягнув Мусі. «Ну, як вам відмовити?» Муся хотіла було одразу ж свою ручку з його висмикнути. Та й Політ Вікентівич небику сміливість проявив. Упіймав мусину ручку, затиснув у своїй долоні, каже наполегливо. «Тільки і ви це на мою користь!» «Зарахуйте!» І ручку її не відпускає, як муся не смикається. Уже і гості почали на них увагу звертати, та на Олексія зиркати, мовляв, он, дружина твоя, нового кавалера знайшла. Що робитимеш? Олексій від шинквасу неквапливо відійшов, став над обома грізний, мов, зевс. З подивом глянув на це ручкання, і каже до дружини хмільним голосом, так, щоб усі чули, «Дозвольте!» «Це як же розуміти ри?» гикнув прямо в обличчя здивованого Іполіта, і слово «ненависне» для Мусі проковтнув. «Хто це такий?» Муся зробила переляканий вигляд і прошепотіла Іполіту. «Він дуже ревнивий!» «Хто?» – не зрозумів і політ, оглядаючи нахабного пияка. «Наречений мій!» – кивнула на того Муся. «Із Києва! Тільки, благаю, татусеві нічого не кажіть!» Олексій зробив страшні очі, навис над ними, мов тінь ведмедя над пораненим мисливцем. У гості аж виделками стукати припинили. Ох, і цікавий же колинкор виходить. «Це що? Жарти?» – не зрозумів і Політ Вікентівич. «Звідки він тут узявся?» «Ми таємно обвінчалися. Ще минулої зими. Пам'ятаєте, коли я до тітки в глобини їздила? Тепер лише зійшлися, щоб тут, у круїзі, відсвяткувати. А потім уже, як годиться – Татусеві до ніг нехай карає, але справу зроблено. Ось воно як. пробурмотів і політ розгублено. Справу зроблено. Не очікував. Саме так, вельми шановний, підтвердив наречений. Та як заволав на всю їдальню папрашу і погрозив пальцем перед носом розгубленого слідчого. І Політ Вікентівич розчервонівся, ще ніколи такого неподобства до себе не відчував. Підвівся, зібгану серветку на стіл кинув і прожогом кинувся з салоном. Так і не скуштував борщу. Дякую. Урятували. Він такий зануда, посміхнулася Муся. Хто це? Муся зітхнула. Тато послав його за мною пильнувати. І Політ слідчий з татового відділу, жодної справи не розкрив, але, здається, тепер почуває себе на коні. Тут він один за офіційну особу.